а діла темні. Власне, все йде від їхнього учення про смерть і бажаність смерті як розрішення. Отже, коли смерть так вивишується, вона бажана, і послужити для неї не гріх. Відтак, вони оминають заповідь Божу – не убий. Загалом, не вбиваючи саморучно, а сприяючи смерті. Кузьму ковтнуло око прірви, Павла затруїла змія – не вони, а розбійник Розбійник попросив смерті сам, вони ніби йому допомогли Отже, дотримується своїх суворих правил чи заповідей, схожих до христових, але порушили в тому міру Отже, власну правду чи її розуміння поставили вище Божої, а це і є злочинність Учинивши так раз, вони почали плести хитромудру мережу, у якій зав'язали і рабами якої стали, як уловлена риба. Ось тобі найпевніша розгадка цієї прірви. Її око. Павло перед смертю радив нам, якнайшвидше звідси тікати, мовив я. Чи ж він знав? Не так знав, як прочував. Він був тепла душа. Свістячим шепотом, сказав Созунд. Але ми цілком у їхніх руках. Без них через око прірви не перейдемо. Через острашку в цьому вони і виставили вартового. Трохи побоююся, брате, що у твоїх розмислах забагато здогадів, сказав я. Хоч доказів і збільшилося. Правду, кажеш, брате Михайле. Я сам цим мучуся, Але достеменніше про них не довідаємося. Те, що побачив цієї ночі, хоч і підтвердило цілком їхню лицедійність, але не підтвердило злодійності. а лицедійність і злодійність не одне й теж. Навіть смерть Павла можна приписати випадку, бо змії в болоті чи біля нього водяться. За руку того, хто її пустив, мене піймали». Отже, залишається одне для доказу правди – моя загибель в оці прірви. Він замок, посутенівши. Коли там загину, це напевне значитиме, вони злякалися моїх вислідів і хочуть остерегтися. Отже, і в смерті Кузьми винуваті». Здається, ними керує голова, яка не шукає крові задля крові, а все чинить із необхідності. Кузьму вбили у науку, розбійника для переконання у чудодійності слів Микити. І я ж виставив себе творцем їхньої слави, і вбити мене можу тільки зі страху, що щось вивідав, і це вивідане напишу чи винесу. Вони, бо усвідомлюють власну злодійність і бояться викриття. Отже, розум ними керує не Божий, а Сатанинський. «Але тоді вони повинні вбити й мене», – мовив я. «Не знаю, брате, не хочу брехати про Іксозонд, але маю надію, що тобою злегко важать. Ти у їхні справи не влазиш, та Микита поставився до тебе найлагідніше». І ти згоден так легко піти на смерть з жахом, спитав я. А що мені залишається? Покаятися перед ними, то вони тим паче мене звідси не випустять. Але і в них щодо мене тільки здогади, не докази. Страшна і фатальна ведеться гра, прошепотів я. Так, брате, Михайле, і в цій грі виграє не той, хто загине. Бо судитимуть не люди, а Бог Виграє правда, яку він заповів А я був і її жерцем Але щоб виграти, потрібна умова Хай таким жерцем станеш ти Щоб виніс не житіє записане на папері Воно без вартості І хай загине зі мною А записане в голові Його і тобі передаю а коли знищать і мене? Оце і є той крайній випадок, коли треба звертатися за помічу до Бога. Вірю, що Він мою молитву вислухав.